merupakan obatnya kena mata orang jadi kalau ada orang kena matanya orang obatnya 8 ayat Ya Rasulullah 7 dalam Al-Fatihah sekali tidak ada seorang diantara kita yang tidak Al-Fatihah ya yang 8 ayat terkursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'kuduhu sinatun wa la na'um Sampai akhirnya. Delapan ayat ini penawar. Orang yang kena matanya orang. Orang yang kena matanya orang itu payah. Tidak bisa diobati dengan obat suntik, obat apa. Dokter juga tidak bisa tahu. Maka itu banyak dokter yang bilang. Wah ini saya tidak tahu apa penyakitnya ini orang. Itu kena matanya orang. Ada anak lucu misalnya. Bagus. Kelihatan orang yang matanya Panas, terus dia lihat itu anak tersakit, layu seperti daun yang mau kering, itu kena tanya orang, terus saja diobati 7 plus satu, al-fatihah dan ayatul kursi, Insya Allah itu anak sembuh, sebab yang bawa obatnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perlu kita hafal hafalkan sebab matanya orang tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ainu haqq Ya, kadang-kadang istrinya orang kena matanya orang. Karena itu istri dibuka auratnya, disuruhnya keliling pasar, keliling mana saja supaya dilihat orang, digandeng supaya orang tahu dia cantik, akhirnya istrinya kena matanya orang. Obatnya ya ini. Karena itu istri, itu istri disuruhnya pakai jilbab. Sebab benda-benda atau seperti rambutnya Seperti kulitnya, sebagian dari kulit itu tidak kelihatan menyolong Pahanya, mohon saya maaf-maaf Kakinya, pentisnya tidak kelihatan Jadi mata orang tidak langsung kenal nah, Kalau muka sudah biasa Tidak bisa menggambarkan semua kecantikan perempuan itu Tangannya kalau cuma segini tak, tapi kalau di sini kemungkinan saya kata. Jadi ini satu anjuran tidak langsung untuk berpakaian jilbab. Kita, saudara-saudara, yang mengerti ini dari pengajian-pengajian seperti begini, saya kira ya sudah selayaknya kalau kita ini lantas segera mengamalkan. Jangan sampai. Kita keluarkan istri kita tanpa sebab, tanpa pekerjaan, hanya cuma untuk mengelilingkan saja dan niat tidak baik kepada Allah Subhanahu SWT. Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim daripada Anas Ibn Malik, yaitu Allah Taala bersabda dalam hadis Qudsi, Abdi ana inda wannik, Wanak, maka ida zakar tani. Hey hambaku, aku ini menurut apa yang kau sangkakan. Ini maksudnya jangan menyangka Allah Subhanahu Wataala yang tidak tidak. Jadi kalau mendua baru satu kali kadang-kadang doa sambil tidak, haper hatinya tidak konsentrir, pikirannya, lalu tidak diterima. Wah, ya apa saya sudah doa tidak diterima? Wah kalau gitu saya ini sudah apes. Kalau kita begitu ya dihapuskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta adlimik. Ana adlimik. Abdi, ana adlimik. Jadi kalau antah wahai hamba-Ku menyangka aku baik, nanti akan terjadi baik. Wa ana ma'aka iza dzakartani dan aku akan mendampingi, akan bersama engkau kalau engkau menyebut-nyebut namaku atau mengingat-ingat aku bukan menyebut dengan mulut tetapi mengingat dengan fikiran atau mengerti dengan pengetahuan anama'at jadi seorang sarjana tentang kimia dia bisa tahu ini kalau dicampur ini jadi begini dia bilang subhanallah maha besar Allah bagaimana ciptaan Allah dalam soal ini ini kalau dicampur sama itu jadi obat ini kalau campur itu jadi racun ini kalau campur ini bisa meledak dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Fadir hakim Melihat ke atas Jauhnya matahari dengan kita Panasnya yang tetap tidak berubah Melihat bulan Cahayanya yang indah Tapi membeli manisnya buah Dan seterusnya dan seterusnya Nanti dia bilang Subhanaka Rabbi Innaka Rabbi Innaka Azizun Hakim Itu zikrullah Dan kalau kita begitu Maka Allah dekat dengan kita bersama kita anak mahaka ida zakaria tapi tidak sampai kepada manunggaling kaum logisti tentunya ini tidak bisa masuk kesurupan tuhan kita dah bisa sama sekali ya dekat kata kiasannya saya dekat kepada artinya sudah saya mengerti itu saya tahu wa anak oheb budak ligit Kemudian Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qs yang lain, dia bina Adam, wahai anak Adam, ada tiga masalah. Satu untukku semata, engkau tidak dapat bagian di situ dan tidak berhak kamu dapat bagian di situ. Yang satu lagi untukmu, kos, aku tidak dapat apa apa di situ. Dan yang ketiga antara aku denganmu. Saya ulangi lagi ya Ada tiga Adalah Satu untukku Satu untukmu Jadi 100% untuk aku Dan 100% untukmu Ada lagi antara aku dengan aku Engkau dengan 50, aku 50-50 Apa itu ya Rasulullah Rasulullah kemudian menerangkan firman Allah ini Dengan diperinci Yang satu untuk Allah itu adalah Ibadah Kamu harus ibadah dengan ku, Sujud kepada aku Tidak sujud kepada yang lain Kamu takut kepada aku dan tidak takut kepada yang lain Kamu mengharap daripada aku Tidak mengharap kepada yang lain dan seterusnya Itu ibadah Itu untuk ku. Kamu tidak boleh Bergerak dan mempunyai sikap lain Daripada ini Yang satu lagi untukmu Seratus persen. Apa itu? Amalmu. Pekerjalah kau. Pekerjaanmu akan Kuserahkan kepadamu. Hasilnya buat kamu. Aku tidak perlu kamu punya sajadah. Aku tidak perlu kamu punya haji. Seandainya kata kamu tidak pernah haji pun, aku tidak rugi. Tapi kalau kamu haji, kamu yang untung. Untungmu. Kamu sholat. Kamu bangun malam kamu puasa Senin, Kemis, dan seterusnya, dan seterusnya, itu untukmu. Aku tidak dapat apa-apa. Tapi ada antara aku dan kau. Apa itu? Ya Allah. Engkau mendoa, aku yang ngasih. Alayka doa, wa alayal ijabah Jadi, engkau minta saja, pondomu cuma mulutmu saja, gerakan. Bicara, oh, minta, aku yang memberi. Kurang apa, wahai saudara-saudara, tentang hal ini? Kira-kira ada Tuhan yang lebih murah daripada ini? Bagaimana kita menyembah selain daripadanya? Bagaimana kita mau DP-DP kepada selain daripada Allah? Membegini sikapnya? Tanda kita sebetulnya kurang mengerti tentang ketuhanan itu. Saudara-saudara, uh, sisa waktu saya ingin dipakai untuk tanya-jawab, kalau ada tanya-jawab tak silakan. Siapa mau bertanya? Oh, Pekeranan di situ itu ada yang satu visa billet la, satu visa billet power. Ada, ada. Sudah jelas jenah. Ya? Saya tidak sebut PH yang mana, tapi terang di antara dua PH itu ada yang visa billet dan ada yang visa billet power. Ya? Jaz. Jadi hendaknya dipikirkan baik-baik. Dan untuk membenarkan ini perlu dikaji lagi masalah. Yang Rasulullah pernah bersabda, Kudu ani mana sih?